Кинувши погляд через плече, я побачив, що двоє, які кружляли позаду нас, були вже далі від нас, ніж той, хто стояв обличчям до нас, і, усвідомивши, що несподіваність нашого вчинку значно збільшить шанси на успіх, я подав команду. «Зараз, Тавіє», – прошепотів я, – і разом ми кинулися вперед бігом прямо на голого дикуна, що стояв навпроти нас. Було очевидно, що він цього не очікував, і було також очевидно, що він був тупоголовою худобою, бо, побачивши, що ми наближаємося, його нижня щелепа відвисла, і він просто стояв там, чекаючи на нас. Тоді як, якби він мав хоч трохи розуму, він би відступив, щоб дати своїм товаришам час атакувати нас з тилу? Коли наші мечі перетнулися, я почув дике гарчання ззаду, таке гарчання, яке могло вирватися з горла дикого звіра. Краєм ока я побачив, як Тавія озирнулася, а потім, перш ніж я встиг усвідомити, що вона задумала, вона кинулася вперед і простромила мечем тіло чоловіка переді мною, коли він кинувся на мене зі своєю зброєю. І тепер, розвернувшись разом, ми зустрілися з двома іншими, які швидко бігли до нас. І я можу запевнити вас, що з почуттям нескінченного полегшення я усвідомив, що шанси вже не так сильно проти нас». Коли двоє напали на нас, спочатку я був у невигідному становищі через необхідність постійно стежити за тавією, але недовго. В одну мить я зрозумів, що майстерна рука орудує цим клинком, його вістря впліталося і випліталося повз незграбний захист дикуна, і я знав, і я здогадувався, що він, мабуть, відчув, що його життя в долоні маленької ручки, яка тримала рукоять. Тоді я звернув увагу на свого супротивника. Це були не найкращі фехтувальники, яких я будь-коли зустрічав, але вони були далекі від поганих фехтувальників. Їхній захист, однак, значно перевершував їхній напад, і це, я думаю, було пов'язано з двома речами – природною боязністю і тим фактом, що вони зазвичай полювали з граями, які значно переважали здобуч. Таким чином потрібен був лише хороший захист, оскільки смертельний удар завжди міг бути завданий ззаду товаришем того, хто атакував здобич спереду. Ніколи раніше я не бачив, щоб жінка билася, і я думав, що мені було б соромно, якби жінка билася на моєму боці, але замість цього я відчув дивне хвилювання, яке було частково гордістю, а частково чимось іншим, що я не міг проаналізувати. Спочатку, я думаю, хлопець, який стояв навпроти Тавії, не зрозумів, що вона була жінкою, але він, мабуть, скоро зрозумів, оскільки мізерна зброя барсума мало що приховує і, звичайно, не приховувала округли контури дівочого тіла Тавії. Можливо, тому несподіванка стала його загибелею, або, можливо, коли він дізнався про її стать, він став надто самовпевненим, але в будь-якому випадку тавія встромила вістря в його серце за мить до того, як я добив свого чоловіка. «Не можу сказати, що ми були дуже раді нашій перемозі. Кожен з нас відчував співчуття до бідних створінь, яких жорстока тиранія, жорстокого тула Акстара довела до жахливого стану. Але це було їхнє життя або наше, і ми були раді, що не наше». З міркувань обережності я швидко озирнувся навколо, коли впав останній з наших супротивників, і я був радий, що зробив це, тому що відразу помітив трьох істот, що причаїлися на вершині невисокого пагорба неподалік. «Ми ще не закінчили Тавія», – сказав я, – «дивись», – і вказав у напрямку трьох. «Можливо, вони не хочуть розділити долю своїх товаришів», – сказала вона, – «вони не наближаються». «Вони можуть мати мир, якщо захочуть, наскільки це стосується мене», – сказав я. «Ходімо далі. Якщо вони підуть за нами, тоді буде час подумати про них». «Коли ми йшли далі на північ, ми час від часу озиралися назад і незабаром побачили, як троє піднялися і спустилися з пагорба до тіл своїх убитих товаришів. І коли вони це зробили, ми побачили, що це були жінки і що вони були беззбройні». Коли вони зрозуміли, що ми відходимо і не маємо наміру нападати на них, вони кинулися бігти і, видаючи гучні, моторошні крики, шалено помчали до трупів. «Як жалюгідно», – сумно сказала Тавія. «Навіть ці бідні деградовані істоти володіють людськими емоціями. Вони теж можуть сумувати через втрату коханих». «Так», – сказав я, – «бідні створіння, мені їх шкода». Побоюючись, що в запалі свого горя вони можуть спробувати помститися за своїх полеглих товаришів, ми уважно стежили за ними, інакше ми могли б не стати свідками жахливого продовження бійки. Хотілося б, щоб ми цього не бачили. Коли три жінки дісталися до трупів, вони накинулися на них, але не з плачем і волосінням, вони накинулися на них, щоб пожирати їх». Знудившись, ми відвернулися і швидко пішли на північ, поки не настала глибока темлява. Ми відчували, що вночі мало небезпеки нападу, оскільки в країні, де не було нічого, щоб їх підтримувати, не було диких звірів, а також, що було розумно припустити, що мисливці будуть на полюванні в день, а не вночі, оскільки вночі їм було б набагато важче знайти здобич або слідувати за нею». Я запропонував Тавії трохи відпочити, а потім продовжити шлях до кінця ночі, знайти місце для укриття рано вранці і залишатися там, поки знову не настане ніч, оскільки я був упевнений, що якщо ми будемо дотримуватися цього плану, ми зможемо швидше рухатися і менше виснаджуватися, подорожуючи в прохолодні години темляви, і в той час значно мінімізуємо небезпеку виявлення і нападу з боку будь-яких ворожих людей, які лежать між нами і гатолом. Тавія погодилася зі мною, і тому ми трохи відпочили, по черзі спали і спостерігали. Згодом ми рушили далі, і я впевнений, що до світанку ми подолали велику відстань, хоча високі пагорби на північ від нас все ще здавалися такими ж далекими, як і попереднього дня. Тепер ми почали шукати якесь зручне місце для укриття, де ми могли б провести світловий день. Жоден з нас не страждав від голоду чи спраги, як це було б у стародавніх заподібних обставин. Бо з поступовим зменшенням води та рослинності на Марсі протягом незліченних віків усі його істоти, завдяки повільному процесу еволюції, змогли обходитися довгий час без їжі та пиття. І ми також навчилися настільки контролювати свій розум, що не думаємо про їжу чи пиття, поки не зможемо їх дістати, що безсумнівно значно допомагає нам контролювати тягу нашого апетиту. «Після тривалих пошуків ми знайшли глибокий і вузький яр, який здавався найбільш сприятливим місцем для укриття. Але ледь ми в нього зайшли, як я випадково побачив двоє очей, що дивилися на нас з вершини одного з хребтів, що фланкували його. Коли я подивився, голова, в якій були очі, зникла за вершиною. «Це ставить крапку на цьому місці», – сказав я Тавії, розповідаючи їй, що я бачив. Ми повинні рухатися далі і шукати нове пристановище. Коли ми виходили з яру у верхній його частині, я озирнувся назад і знову побачив, як істота дивиться на нас, і знову він намагався сховатися від нас. Рухаючись далі, я постійно озирався і час від часу бачив його, одного з мисливців, з угора. Він вистежував нас, як дикий звір вистежує свою здобуч. Сама думка про це викликала у мене огиду. Якби він був воїном, який вистежував нас просто, щоб вбити, я б не відчував того, що відчував. Але думка про те, що він потайки переслідує нас, бо хоче нас з'їсти, була відразливою, це було жахливо. Годину за годиною істота йшла нашим слідом. Безсумнівно, вона боялася напасти, бо нас було більше. Або, можливо, вона думала, що ми можемо розійтися або заснути, або зробити щось із того, що роблять мандрівники, що дало б їй можливість, яку вона шукала. Але через деякий час вона, мабуть, втратила надію. Вона більше не намагалася приховатися від нас, і одного разу, коли вона піднялася на невисокий пагорб, вона стояла там, вимальовуючись на тлі неба, і, закинувши голову назад, видала пронизливий, моторошний крик, від якого короткі волоски на моїй шиї встали дибки. Це був мисливський крик дикого звіра, що скликав з граю на полювання». Я відчула, як Тавія здригнулася і притиснулася до мене ближче, і я обійняла її рукою, щоб захистити. І так ми йшли мовчки довгий час. Ще двічі істота видала свій моторошний крик, поки нарешті не почула відповідь попереду нас і праворуч. Знову ми були змушені битися, але цього разу лише з двома, і коли ми знову рушили вперед, я відчував пригніченість, яку не міг струснути, пригніченість через повну безнадійність нашої ситуації. На вершині вищого пагорба, ніж ми перетинали раніше, я зупинився. Там росло кілька високих бур'янів. «Давай ляжемо тут, Тавія», – сказав я. «Звідси ми зможемо спостерігати. Давай побудемо спостерігачами деякий час. Спи, а коли настане ніч, ми рушимо далі». Вона виглядала втомленою, і це мене турбувало, але я думаю, що вона страждала більше від нервового напруження вічного переслідування, ніж від фізичної втоми. Я знаю, що це вплинуло на мене, і наскільки сильніше це могло вплинути на молоду дівчину, ніж на навченого бійця. Вона лежала дуже близько до мене, ніби так почувалася в безпеці і невдовзі заснула, а я спостерігав. З цієї високої точки я міг бачити значну площу навколишньої місцевості і незабаром помітив постаті людей, які нишпорили навколо, наче мисливські банти, і часто було очевидно, що один вистежує іншого». «Одночасно я бачив щонайменше півдюжини таких. Я бачив, як один наздогнав свою жертву і накинувся на неї ззаду. Вони були надто далеко від мене, щоб я міг точно розгледіти деталі сутички, але я припустив, що переслідувач пронизав мечем спину своїй жертві, а потім, як мисливський бант, накинувся на свою здобич і зжер її. Я не знаю, чи він закінчив її, але він все ще їв, коли стемніло». Тавія довго спала, і коли прокинулася, дорікнула мені за те, що я дозволив їй так довго спати, і наполягла, щоб я теж поспав. З необхідності я навчився обходитися малою кількістю сну, коли умови такі, що я не можу згаяти час, хоча я завжди надолужую це пізніше, і я також навчився обмежувати свій сон будь-якою тривалістю, яку я виберу. Так що тепер я прокидався одразу, коли мій відведений час закінчувався, і ми знову вирушили до далекого гатола. Знову цієї ночі, як і попередньої, ми безперешкодно просувалися жахливою землею Угора, і коли настав ранок, ми побачили високі пагорби, що піднімалися прямо перед нами. «Можливо, ці пагорби позначають північні межі Угора», – припустив я. «Я думаю, що так», – відповіла Тавія. «Вони зовсім недалеко зараз», – сказав я. «Давайте підемо далі, поки не пройдемо їх. Я не можу надто швидко залишити цю прокляту землю позаду». «І я теж», – сказала Тавія, – «мене нудить від думки про те, що я бачила». Ми перетнули вузьку долину і вже входили в пагорби, коли почули за спиною ненависний несливський крик. Обернувшись, я побачив чоловіка, який рухався долиною в наш бік. Він знав, що я його бачу, але неухильно продовжував йти, час від часу зупиняючись, щоб видати свій дивний крик. Він почув відповідь зі сходу, потім ще одну і ще одну з різних напрямків. «Ми поспішили вперед, піднімаючись на невисокі передгір'я, що вели вгору до вершини далеко вгорі, і озирнувшись, ми побачили, як мисливці сходяться на нас з усіх боків. Ми ніколи раніше не бачили їх так багато одночасно. Можливо, якщо ми піднімемось високо вгори, то зможемо їх обдурити», – сказав я. Тав'я похитала головою. «Принаймні, ми добре билися, Гадроне», – сказала вона. «Я бачив, що вона зневірилася, і я не дивувався, але мить по тому вона подивилася на мене і яскраво посміхнулася. «Ми все ще живі, гадрони з гастору», – вигукнула вона. «Ми все ще живі, і у нас є наші мечі», – нагадав я їй. «Коли ми піднімалися, вони тиснули вгору за нами, і незабаром я побачив інших, які йшли через пагорби справа і зліва». Нас відвернули від низької сідловини, через яку я сподівався перетнути вершину хребта, тому що мисливці увійшли в неї зверху і спускалися до нас. Прямо перед нами тепер височіла висока вершина, найвища в хребті, наскільки я міг бачити. І тільки там, на її крутому схилі, не було жодного мисливця, який би перегородив нам шлях». Коли ми піднімалися, схили гори ставали все крутішими, так що підйом був не тільки дуже важким, але й іноді й складним і небезпечним. Але альтернативи не було, і ми просувалися вперед до вершини, а позаду нас шли мисливці у гору. Вони не кидалися на нас, і з цього я був упевнений, що вони знають, що загнали нас у кут. Я шукав місце, де ми могли б дати відсіч, але не знайшов його». І нарешті ми досягли вершини, круглого рівного місця, можливо 100 футів у діаметрі. Оскільки наші переслідувачі були ще на деякій відстані нижче нас, я швидко обійшов зовні стіл подібну вершину піку. Вся північна стіна обривалася прямо з вершини на пару сотень футів, остаточно блокуючи наш відступ. У всіх інших точках мисливці підіймалися вгору. Наша ситуація здавалася безнадійною. Вона була безнадійною, і все ж я відмовлявся визнати поразку. Вершина гори була завалена камінням. Я кинув камінь у найближчого канібала. Він влучив йому в голову і відправив його вниз по схилу гори, забравши з собою кількох його товаришів. Потім Тавія наслідувала мій приклад, і разом ми почали їх бомбардувати» але частіше промахувалися, ніж влучали. І їх було так багато, і вони були такі люті та голодні, що ми навіть не зупинили їхній наступ. Їх було так багато, що вони нагадували мені комах, які повзли туди знизу. Величезних гротескних комах, які незабаром накинуться на нас і поглинуть нас. Наблизившись, вони видали новий крик, якого я раніше не чув». Це був крик, який відрізнявся від мисливського кличу, але був таким же жахливим. «Їхній бойовий клич», – сказала Тавія. З невблаганною наполегливістю натовп сунув вгору до нас. Ми витягли наші мечі, це був наш останній бій. Тавія притулилася ближче до мене, і вперше мені здалося, що я відчуваю, як вона тремтіла. «Не дозволь їм забрати мене», – сказала вона. «Я боюся не смерті». Я знав, що вона має на увазі, і взяв її на руки. «Я не можу цього зробити, Тавіє», – сказав я. «Я не можу». «Ти мусиш», – відповіла вона твердим голосом. «Якщо ти піклуєшся про мене, хоча б як про друга, ти не можеш дозволити цим звірам забрати мене живою». «Я знаю, що тоді я задихнувся, так що не міг відповісти, але я знав, що вона має рацію, і витягнув свій кинжал». «Прощавай, гадроне, мій гадроне!» Її груди були оголені, щоб прийняти мій кинжал. Її обличчя було повернуте до мого. Це було все ще сміливе обличчя без спраху, і яке ж воно було прекрасне! Імпульсивно керований силою, яку я не міг контролювати, я нахилився і притиснув свої губи до її губ. З напівзакритими очима вона міцніше притиснула свої губи до моїх. «О, Ісус!» – видихнула вона, відірвавшись. А потім «Вони йдуть! Бий зараз, гадрон, і бий глибоко!» Істоти були майже на вершині. Я махнув рукою вгору, щоб глибоко занурити тонкий кинжал у ці ідеальні груди. На мій подив мої кісточки вдарились об щось тверде наді мною. Я глянув вгору. Там нічого не було». Але щось змусило мене знову відчути, розгадати цю моторошну таємницю навіть у цю мить високої трагедії. Я знову помацав над собою. «Ісус, там щось було. Мої пальці провели по гладкій поверхні, знайомій поверхні. Цього не могло бути, і все ж я знав, що це має бути. Джхама! Я не ставив питань ні собі, ні долі в ту мить». Мисливці з Угора були майже біля нас, коли мої пальці навпомацьки знайшли одне з швартувальних кілець на носі Джхами. «Швидко я підняв Тавію над головою». «Це Джхама! Піднімайся на її палубу!» – вигукнув я. Люба дівчино, настільки швидко хапаючись за випадкові можливості, як і будь-який навчений, не зупинилася, щоб розпитати – а з притністю атлета піднялася на палубу, і коли я схопився за швартувальне кільце і підтягнувся вгору, вона лягла животом і простягнула руку вниз, допомогла мені, і сили в цій тендітній фігурі вистачило для цього завдання. Ватажки Орди досягли вершини, вони на мить розгубилися, коли побачили, як ми піднімаємося в повітря, і стоїмо, здавалося б, прямо над їхніми головами. Але голод гнав їх вперед, і вони кинулися до нас, видираючись один одному на спини та плечі, щоб схопити нас і стягнути вниз. Двоє майже дісталися палуби, коли я відбивався від них усіх сам, а Тавія підняла люк і стрибнула до органів управління. Інша бридка істота досягла палуби з протилежного боку, і лише випадковість відкрила її мені, перш ніж вона встромила меч мені в спину». Джхама вже підіймалася, коли я обернувся, щоб ступити з ним у бій. Там було мало місця для бою, але я мав перевагу в тому, що знав межі палуби під ногами, а він не бачив нічого, крім розрідженого повітря. Думаю, це теж його налякало, і коли я кинувся на нього, він відступив у простір і з криком жаху полетів вниз до землі. Нас було врятовано, але як, в ім'я всіх наших предків, Джхама опинилася в цьому місці? Можливо, Тул Актар був на борту. Ця думка сповнила мене тривогою за безпеку Тавії, і з мечем на я вистрибнув через люк у каюту. Але там була лише Тавія. Ми намагалися знайти якесь пояснення диву, що нас врятувало, але жодні припущення не дали нічого, що було б хоч трохи задовільним. «Вона була там, коли ми найбільше її потребували», – сказала Тавія. «Цей факт має нас задовільнити». «Гадаю, поки що доведеться», – сказав я. «І тепер ми знову можемо повернути ніс корабля до Геліуму». «Ми пропливли лише невелику відстань за гори, коли я побачив корабель вдалині, а незабаром після цього ще один і ще один, поки не усвідомив, що ми наближаємося до великого флоту, що рухається на схід». Коли ми підійшли ближче, я розглядів корпуси, пофарбовані в моторошний блакитний колір Джахара, і зрозумів, що це грізна армада Тула Актора. А потім ми побачили кораблі, що наближаються зі сходу, і я зрозумів, що це флот Геліуму. Іншого бути не могло, але я повинен був переконатися, і тому я попрямував у бік найближчого корабля цього іншого флоту поки не побачив прапори та вимпели геліуму, що майоріли з його верхніх конструкцій, і бойову емблему воєначальника намальовану на його носі. За ним шли інші кораблі, благородний флот, що рухався до неминучої загибелі. Джахаріанський крейсер рухався до першого великого лінкора, коли ямчав на перехоплення, щоб привести одну зі своїх рушниць у дію. Я був змушений наблизитися до своєї цілі, як і Джахаріанський крейсер, оскільки ефективна дальність променевої рушниці, що розкладає, надзвичайно обмежена. Все на борту лінкора Геліулму було готове до бою, але я знав, чому вони не зробили жодного пострілу. Джон Картер, володар війни Барсуму, завжди хвалився тим, що не почне війну. Ворог повинен зробити перший постріл». «Якби я міг дістатися до них вчасно, він би усвідомив фатальні наслідки цього великодушного та лицарського кодексу. І кораблі Геліуму з їх далекобійною артилерією могли б знищити весь флот Джахару, перш ніж він зміг би наблизити свої смертоносні рушниці на відстань пострілу. Але доля розпорядилася інакше, і тепер все, на що я міг сподіватися, це дістатися до джахарянського корабля, поки не було надто пізно. Тавія була за кермом». «Ми мчали до блакитного крейсера Джахару. Я стояв біля передньої рушниці. Ще мить, і ми будемо в межах досяжності. І тоді я побачив, як великий лінкор Геліу розсипається в повітрі. Його дерев'яні частини повільно падали на землю, і тисячі воїнів кинулися на жорстоку смерть на безплідну землю під ними. Майже відразу інші кораблі Геліуму були зупинені». Вони стали свідками катастрофи, яка спіткала перший корабель лінії, і командир флоту зрозумів, що їм загрожує нова сила, про яку вони нічого не знають. Кораблі Тула Акстара, натхненні цим першим успіхом, тепер швидко переходили в атаку. Крейсер, який знищив великий лінкор, був попереду, але тепер я був у межах його досяжності. Усвідомивши, що блакитна захисна фарба Джахара вбереже сам корабель від розкладаючого променя, я заштовхнув у камеру картридж іншого типу і, повернувши дуло гвинтівки так, щоб вона проходила вздовж усього корабля, натиснув кнопку. Миттєво люди на палубі розчинилися в повітрі, залишилися лише їхні ремені, метал і зброя». Наказавши Тавії підвести Джаму в притул, я підняв верхній люк і стрибнув на палубу крейсера, а мить потому підняв сигнал капітуляції над нею. Можна уявити розгубленість на борту найближчих кораблів Джахара, коли вони побачили цей сигнал, що майорів на її передній щоглі, адже ніхто не був достатньо близько, щоб стати свідком того, що насправді відбулося на її борту. Повернувшись до каюти Джами, я опустив люк і одразу ж пішов до перископа. Далеко позаду першої лінії джахарських кораблів я ледь розрізняв королівські знаки на великому лінколі, що свідчило про те, що Тул-Акстар був там, але в безпечному місті. Я хотів би дістатися до його корабля наступним, але флот рухався вперед до кораблів Гелію, і я не міг змарнувати час». На той час кораблі «Гелію» відкрили вогонь, і снаряди вибухали навколо провідних кораблів Джахарського флоту. Снаряди так добре розраховані за часом, що їх можна було встановити на вибух у будь-якій точці до крайньої дальності гармати, яка їх випускає. Потрібна хороша артилерія, щоб синхронізувати час із ціллю. Коли один за одним кораблі Джахарського флоту були вражені, інші задіяли свої великі гармати. Тимчасово принаймні рушниці, що розкладають променем, зазнали невдачі, але я знав, що вони досягнуть успіху, якщо хоча б один корабель зможе прорватися через Галійську лінію, де серед великих лінкорів він зможе знищити дюжину за кілька хвилин. Артилерія джагарійців була слабкою, їхні снаряди зазвичай вибухали високо в повітрі, не долітаючи до цілі, але, по мірі того, як битва продовжувалася, їхня влучність покращувалася. Однак я знав, що джагар ніколи не зможе перемогти гелій гельєвою зброєю. У великий лінкор флоту Тула-Акстара тричі влучили по черзі майже поряд зі мною. Я бачив, як він опустився кормою і зрозумів, що йому кінець, а потім я побачив, як його командир кинувся до носа і пішов в останнє довге занурення. І я знав, що у флоті Тула Акстара є сміливі люди, як і у флоті Гелію, але Тул Акстар не був одним з них, бо здалеку я бачив, як його флагман мчить до Джагару. Незважаючи на боягузтво Джедака, Великий флот пішов в атаку». Якби у них була мужність, вони все ще могли б перемогти, бо їхні кораблі перевищували кількість кораблів Гелію в десятеро. І наскільки сягало око, я бачив, як вони мчать з півночі, з півдня і з заходу до місця битви. Все ближче і ближче кораблі Гелію наближалися до кораблів Джагару. У своєму невігластві воєначальник грав прямо на руку ворогу. Завдяки їхній чудовій влучності та двадцяти лінкорам, захищеним синьою фарбою Джагару, Гелій міг знищити велику армаду Тула Акстара. Я був у цьому впевнений, і з цією думкою прийшло натхнення. Це можна було зробити, і тільки Тан Хадрон з Гастору міг це зробити. Снаряди падали навколо нас. Від сили вибухів трясло джаму, поки її не кидало і не хитало, як стародавній корабель у Стародавньому морі. Знову і знову ми були небезпечно близько до лінії вогню джагарійських дезінтегруючих променевих гвинтівок. Я відчував, що більше не можу так ризикувати Тавією, але я повинен виконати план, який я задумав. Дивно, як змінюються чоловіки і через які, здавалося б, дріб'язкові причини. Я все життя думав, що піду на будь-які жертви заради гелію, але тепер я знав, що не пожертвую жодною волосиною з цієї скуйовдженої голови заради всього барсума. Це, розмірковував я, і є дружба. Взявши керування, я повернув ніс Джахами до одного з кораблів гелію, який тимчасово перебував поза лінією. І коли ми наблизилися до його Богу, я повернув керування Тавії і, піднявши передній люк, стрибнув на палубу Джахами, піднявши обидві руки над головою в знак капітуляції, на випадок, якщо вони приймуть мене за Джахарійця. Що вони, мабуть, подумали, коли побачили, як я здавалося плаваю вертикально в повітрі? Те, що вони були вражені, було очевидно з виразів облич тих, хто був найближче до мене, коли Джахама торкнулася борту лінкора». Вони тримали мене на прицілі, коли я піднімався на борт, залишивши Тавію маневрувати Джахамею. Перш ніж я встиг назватися, мене впізнав молодий офіцер з мого власного умаку. З криком здивування він підскочив і обійняв мене. «Гадроне з Гастору!» – вигукнув він. «Чи став я свідком твого воскресіння з мертвих? Але ні, ти занадто реальний, занадто живий, щоб бути якимось привидом з іншого світу». «Я живий зараз!» – вигукнув я але ніхто з нас не буде живий, якщо я не зможу передати слово вашому командиру. Де він? Тут, сказав голос позаду мене, і я обернувся, щоб побачити старого Одвара, який був великим другом мого батька. Він одразу впізнав мене, але не було часу навіть на привітання. Попередьте флот, що кораблі Джахара озброєні дезінтегруючими променевими гвинтівками, які можуть розчинити кожен корабель, як ви бачили, як розчинився перший». Вони ефективні лише на короткій відстані. Тримайтеся від них на відстані принаймні гаду, і ви будете відносно в безпеці. А тепер, якщо ви дасте мені трьох людей і відвернете вогонь вашого флоту від джахарських кораблів на півдні їхньої лінії, я погоджуся мати для вас 20 кораблів за годину, кораблів, захищених блакиттю Джахара, в яких ви можете безкарно протистояти їхнім дезінтегруючим променевим гвинтівкам. Одвар добре мене знав і взяв на себе відповідальність погодитися зробити те, що я просив. Троє подварів мого класу погодилися супроводжувати мене. Я привів Тавію на борт лінкора і передав її під захист старого Одвара, хоча вона рішуче заперечувала проти розлуки зі мною. «Ми стільки пережили разом, гадром із Гастора», – сказала вона, – «давай підемо до кінця разом». Вона підійшла досить близько до мене і говорила тихим голосом, щоб ніхто не підслухав. Її очі, сповнені благання, були підняті до моїх. «Я не можу більше тобою ризикувати, Тавіє», – сказав я. «Тоді ти вважаєш, що там так багато небезпеки?» – запитала вона. «Ми, звичайно, будемо в небезпеці», – сказав я. «Це війна і ніколи не знаєш. Але не хвилюйся, я повернуся в безпеці». Тоді ти боїшся, що я буду заважати, сказала вона, і хтось інший може виконати роботу краще за мене? Звичайно, ні, відповів я. Я думаю лише про твою безпеку. Якщо ти загинеш, я не житиму, я клянусь, сказала вона. Тому, якщо ти можеш довірити мені виконання чоловічої роботи, дозволь мені піти з тобою замість одного з тих. Я завагався. О, гадро не з гастора, будь ласка, не залишай мене тут без тебе, сказала вона. Я не міг їй протистояти. «Гаразд», – сказав я, – «пішли зі мною, я б волів тебе, ніж будь-кого іншого». І таким чином Тавія замінила одного з падварів на джамі, що дуже засмутило офіцера. Перед тим, як зайти в джаму, я знову звернувся до старого одвара. «Якщо нам пощастить, – сказав я, – кілька бойових кораблів Тул Актера повільно рухатимуться до Гелієвої лінії під сигналами капітуляції. Їхні екіпажі будуть знищені. Підготуйте абордажні команди, щоб захопити їх». Природно кожен на борту лінкора був надзвичайно зацікавлений у джамі, хоча все, що вони могли бачити, – це відкритий люк і око перескопу. Офіцери та матроси вишукувалися вздовж поручний, коли ми піднімалися на борт нашого невидимого корабля, і коли я закрив люк, над головою пролунав гучний крик. Мій перший вчинок наочно продемонстрував мою потребу в Тавії, бо я поставив її біля задньої башти, відповідальною за тамтешню рушницю, а один з падварів взяв керування і повернув ніс джами в бік Джагаріанського флоту. Я стояв у такому місці, звідки міг спостерігати за мінливою сценою на матовому скрі під перескопом. І коли великий лінкор повільно ввійшов у мініатурне зображення переді мною, я наказав падвару прокласти прямий курс до нього. Але мить по тому я побачив інший лінкор, що рухався поруч з ним. Це було краще, і ми змінили курс, щоб пройти між ними двома. Вони галантно рухалися до Гелієвого флоту, стріляючи з великих гармат і приберігаючи свої дезінтегруючі променеві рушниці для ближчої дистанції. Яке ж то було величне видовище, і водночас які вони були безпорадні. Крихітна, невидима джама зі своїми маленькими рушницями становила для них більшу загрозу, ніж увесь Гелієвий флот. Вони мчали вперед, не підозрюючи про неминучу долю, яка насувалася на них». «Прочищіть правий корабель від носа до корми!» – крикнув Ятавії. «Я займуся цим хлопцем з нашого лівого борту, а потім до падвара за кермом – половина швидкості!» Повільно ми пропливали повз їхні носи. Я натиснув кнопку на своїй гвинтівці і крізь крихітний прицільний отвір побачив, як екіпаж розчиняється на шляху цих жахливих променів, коли кораблі розминулися. Ми були дуже близько, настільки близько, що я міг бачити вирази розгубленості та жаху на обличчях деяких воїнів, коли вони бачили, як їхні товариші зникають на їхніх очах, а потім їхня черга наставала, і вони згасали в одну мить, а їхня зброя та метал брязкотіли об палубу. Коли ми відстали від них, завершивши нашу роботу, я наказав падвару розвернути джаму і підійти до одного з кораблів, на який я швидко піднявся, вивісивши сигнал про капітуляцію». Зі смертю офіцера, який керував нею, вона відхилилася від вітру, але я швидко повернув її назад і, встановивши половину швидкості, носом до кораблів гелію заблокував управління і залишив її. Повернувшись на джаму, ми швидко перетнули до іншого корабля, і за кілька хвилин він також повільно рухався до флоту воєначальника, а над ним майорів сигнал про капітуляцію. Удар було завдано так швидко, що навіть найближчим кораблям Джахару знадобився деякий час, щоб усвідомити, що щось не так. Можливо, вони не могли повірити своїм очам, коли побачили, як два їхні великі лінкори здаються, не отримавши жодного пострілу. Але незабаром командир легкого крейсера здавалося усвідомив серйозність ситуації, хоча він і не міг її повністю зрозуміти. «Ми вже рухалися до іншого лінкора, коли я побачив, як крейсер мчить прямо до одного з наших призів, і я знав, що він ніколи не досягне флоту Гелію, якщо він підніметься на нього, чого я повинен запобігти будь-що будь. Його курс пролягав би через наш ніс, і коли він проходив повз, я обстріляв його з передньої гвинтівки». Я побачив, що Джахамі буде неможливо наздогнати цей швидкий крейсер, який рухався на повній швидкості, і тому ми мусили відпустити його. Спочатку я боявся, що вона протаранить ближній приз, і якби вона влучила прямо на такій швидкості, якою вона рухалася, крейсер пропахав би половину корпусу лінкора. На щастя, вона промахнулася повз великий корабель на волосину і помчала в саму гущу флоту гелію». Миттєво вона стала мішенню для сотні гармат, шквал снарядів вибухав навколо неї, а потім, мабуть, було одночасно десяток влучань, бо крейсер просто зник, купа летючих уламків. Коли я повернувся до нашої роботи, я побачив руйнування, яке завдавали великі гармати гелію кораблям противника на північ від мене. У мить, коли я глянув, я побачив, як три великі лінкори пішли на дно, а принаймні чотири інші безпорадно дрейфували за вітром, але інші кораблі цієї могутньої армади вступали в бій. Наскільки я міг бачити, вони йшли з півночі, з півдня і з заходу. Здавалося, їм не було кінця, і тепер нарешті я зрозумів, що лише диво може принести перемогу Гелію». Відповідно до моєї пропозиції, наш власний флот тримався осторонь, зосереджуючи вогонь своїх великих гармат на ближньому кораблі Джахару, постійно намагаючись тримати ці смертоносні гвинтівки поза зоною досяжності. Знову ми взялися до роботи, до тієї суворої роботи, яку Бог битви виділив нам». Один за одним 20 великих лінкорів здали свої безлюдні палуби нам, і поки ми працювали, я нарахував, що найменше стільки ж знищених з гарматами войоводи. У процесі нашої роботи ми були змушені знищити принаймні півдюжелі малих суден, таких як розвідувальні літаки та легкі крейсери. І тепер вони хаотично мчали серед решти кораблів флоту Джахару, сіючи жах і, безсумнівно, терор у серцях воїнів Тула Акстара, оскільки всі найближчі кораблі, мабуть, давно зрозуміли, що кораблі Гелію випустили на них якусь дивну нову силу. На той час ми зайшли так далеко за першу лінію Джахару, що вже не бачили кораблів Гелію, хоча вибухи снарядів свідчили про те, що вони все ще там. З минулого досвіду я зрозумів, що необхідно захистити захоплені кораблі Джахару від повторного захоплення, тому я повернувся назад, зайнявши позицію, з якої я міг спостерігати за якомога більшою їх кількістю. І добре, що я це зробив, оскільки нам довелося знищити екіпажі ще трьох кораблів, перш ніж ми досягли лінії битви Гелію. Тут вони вже укомплектували дюжину захоплених лінкорів Джахару і, з прапорами та вимпилами гелію над ними, вони розвернулися і перейшли до дії проти своїх кораблів-побратимів. Саме тоді дух Джахару був зламаний. Думаю, це було для них занадто, оскільки безсумнівно більшість з них вважала, що ці кораблі добровільно перейшли на бік ворога з усіми своїми офіцерами та екіпажами, оскільки мало хто, якщо взагалі хтось, міг знати, що останні були знищені. Їхній джедак давно їх покинув. 20 їхніх найбільших кораблів перейшли на бік ворога і, захищені блакиттю Джахару та укомплектовані найкращими артилеристами Барсума, пробивалися крізь них, поширюючи смерть і руйнування з усіх боків. Дюжина кораблів Тула Акстара добровільно здалися, а потім інші розвернулися і розбіглися. Дуже мало хто з них попрямував до Джахару, і я знав по цьому, що вони вважають, що місто неминучих впаде. Воєначальник не робив жодних спроб переслідувати корабель, що тікав. Замість цього він розташував кораблі, які ми захопили у ворога, понад 30 усього зараз, навколо флоту Гелію, щоб захистити його від розщеплюючих променевих рушниць ворога у разі відновлення атаки. І тоді ми повільно рушили на Джахар. 16. Відчай Відразу після завершення битви воєночальник послав за мною, і через кілька хвилин Тавія та я піднялися на борт флагманського корабля. Сам воєночальник вийшов нам назустріч. «Я знав, – сказав він, – що син Хада Буртура покаже себе з кращого боку. Гелій навряд чи зможе відплатити за ту вдячність, яку ви сьогодні на нього поклали». «Ви були в Джахарі. Ваша сьогоднішня робота переконує мене в цьому. Чи можемо ми з безпекою наблизитися і взяти місто?» «Ні», – відповів я. А потім коротко пояснив могутню силу, яку зібрав Тул Актар, і озброєння, за допомогою якого він очікував підкорити світ. «Але є вихід», – сказав я. «І який же?» – запитав він. «Відправте один із захоплених джахарських кораблів із білим прапором, і я вірю, що Тул Актар здасться. Він боягус, він втік у жаху, коли битва тільки почалася. Чи вшанує він білий прапор? Якщо його нестимуть на борту одного з його власних кораблів, захищеного блакитною фарбою джахару, я вірю, що він це зробить», – сказав я. «Але в той же час я супроводжуватиму корабель на невидимій джамі». «Я знаю, як я можу потрапити до палацу. Я вже викрадав Тула Актара одного разу, і, можливо, зможу зробити це знову. Якщо він буде у ваших руках, ви зможете диктувати умови знаті, всі з яких бояться страшної сили голодного натовку, який зараз стримується лише інстинктивним жахом, який вони відчувають до свого джедака». Поки ми чекали, коли колишній джахарський крейсер, який мав нести білий прапор, підійде до нас. Джон Картер розповів мені, що затримало експедицію проти Джахару на багато місяців. «Мажордом палацу Тора Хатана, якому я довірив повідомлення для Джона Картера, яке мало б негайно призвести до нападу на Джахар, був убитий по дорозі до палацю воєночальника, тому підозра не впала на Тула Актара, і кораблі Геліуму багато місяців марно обшукували Барсум у пошуках Саноми Тори». Лише випадково раб Кал Таван, який підслухав мою розмову з мажордомом, дізнався, що кораблі Геліому не були відправлені до Джахару, оскільки раба зазвичай не посвячують у таємниці його господаря, а зарозумнивий Тор Хатан з усіх людей найменш схильний до цього. Але Кал Таван зрештою почув, і він сам пішов до воєночальника і розповів свою історію. «За його послуги, – сказав Джон Картер, – я дав йому свободу, і оскільки з його поведінки було очевидно, що він народився в знатній родині у своїй рідній країні, хоча він мені цього не сказав, я прийняв його на службу на флот. Він виявився чудовою людиною, і нещодавно я зробив його дворам». Народившись у Троджанаті та служивши в Коболі, він був більш знайомий з цією частиною Барсуму, ніж будь-яка інша людина в Геліумі. Тому я призначив його на службу до штурмана флоту, і зараз він на борту флагмана. «У мене була нагода помітити цю людину одразу після викрадення Саноме Тори», – сказав я, – «і він справив на мене велике враження. Я радий, що він знайшов свою свободу та прихильність воєначальника». Крейсер, що мав нести прапор перемир'я, вже був поруч. Командуючий доповів володарю, і поки він отримував інструкції, Тавія та я повернулися на джаму. «Ми вирішили виконати нашу частину плану самостійно, бо якщо виникне потреба знову викрасти Тула Акстара, я сподівався також, що зможу знайти Фао і Саному, і якщо так, то маленької каюти джами буде достатньо заповнено і без двох падварів». Вони не хотіли покидати її, бо, я думаю, вони отримали найславетніший досвід у своєму житті за короткий час, проведений на борту. Але я отримав дозвіл від володаря, щоб вони супроводжували крейсер до Джахару. І знову Тавія та я були на одинці. «Можливо, це буде наш останній круїз на борту Джами», – сказав я. «Я думаю, що буду рада відпочити», – відповіла вона. «Ти втомилася?» – запитав я. «Більше, ніж я усвідомлювала, поки не відчула безпеку і захист цього великого флоту геліому навкого мене. Я думаю, що я просто втомилася завжди бути в небезпеці». «Не треба було мені брати тебе зараз», – сказав я. «Ще є час повернути тебе на флагман». Вона посміхнулася. «Ти знаєш краще, ніж це, Хадроне», – сказала вона. «Я знав краще. Я знав, що вона не покине мене». Ми деякий час мовчали, поки джама ковзала в повітрі трохи позаду крейсера. Коли я подивився на обличчя Тавії, здавалося, що воно відображає велику втому, і там були маленькі зморшки смутку, яких я раніше не бачив. Згодом вона знову заговорила тьмяним тоном, який зовсім не був схожий на її власний. Я думаю, що санома Тора буде рада піти з тобою цього разу, сказала вона. Я не знаю, сказав я. «Для мене немає різниці, чи бажає вона йти, чи ні. Мій обов'язок – забрати її». Вона кивнула. «Можливо, це найкраще», – сказала вона. «Її батько шляхетний і дуже багатий». Я не зрозумів, який це має стосунок до справи, і не відчуваючи особливого інтересу ні до Саноми Тори, ні до його батька, я не став продовжувати розмову. Я знав, що мій обов'язок, якщо це можливо, повернути Саному Тору в Гелій, і це було єдине, що мене цікавило в цій справі. Ми були в межах видимості Джахару, коли натрапили на військові кораблі, а потім крейсер вийшов на зустріч нашому, несучи прапор «Перемир'я». Командири двох човнів обмінялися кількома словами, а потім джахарський корабль розвернувся і повів нас до палацу Тула Акстара. Він рухався повільно, а я просувався вперед, мої плани вже були складені, і Джамі, одягненій у невидимість, не потрібен був ескорт. Я прямував безпосередньо до того крила палацу, де розташовувалися жіночі покої, і повільно обпливав його, тримаючи перескоп на рівні вікон. Ми обійшли кінець крила, в якому знаходилася велика зала, де Тул Акстар приймав гостей зі своїми жінками, коли перескоп опинився навпроти вікон розкішної квартири. «Я зупинив корабель перед ним, як і перед деякими іншими, які я хотів оглянути, і поки повільно рухомий перископ виводив різні частини великої кімнати на матове скло переді мною, я побачив фігури двох жінок і миттяво впізнав їх. Однією була Санома Тора, а інша Фао, і на фігурі першої красувалося пишне вбрання Джедари. Жінка, яку я кохав, досягла своєї мети, але це не викликало в мене жодного уколу ревнощів». Я обшукав решту квартири і, не знайшовши інших мешканців, підвів палубу джами в притул під підвіконня вікна. Потім я підняв люк і стрибнув у кімнату. Побачивши мене, Санома Тора підвелася з дивана, на якому сиділа, і відсахнулася в жаху. Я подумав, що вона збирається закричати про допомогу, але я попередив її промовчання, і в ту ж мить Пхао кинувся вперед і, схопивши Саному Тору за руку, затулив їй рот долонею. Мить пізніше я вже був біля неї. Флот Джагара зазнав поразки від кораблів Гелію, сказав я Саноміторі, і я прийшов, щоб повернути тебе до твоєї країни. Вона тремтіла так сильно, що не могла відповісти. Я ніколи не бачив такого виразу жаху, викликаного безсумнівно її власною винуватою совістю. «Я радий, що ти прийшов, з Гастору», – сказав Пхао, – «бо я знаю, що ти забереш і мене». Звичайно, сказав я. Джама чекає прямо за тим вікном. Ходімо. Незабадом ми будемо в безпеці на борту флагмана воєначальника. Поки я говорив, я відчув дивний шум, який, здавалося, доносився здалеку, і який то наростав, то стихав, і тепер, здавалося, він ставав все ближчим і ближчим. Я не міг цього пояснити. Можливо, я і не намагався, бо в кращому випадку це могло викликати лише слабкий інтерес. Я знайшов двох тих, кого шукав. Я заберу їх на борт джами, а потім спробую знайти Тула Акстара. У цю мить двері розчинилися, і в кімнату вбіг чоловік. Це був Тул Акстар. Він був дуже блідий і важко дихав. Побачивши мене, він зупинився і відсахнувся, і я подумав, що він збирається розвернутися і втекти, але він лише боязко озирнувся на відчинені двері, а потім повернувся до мене тремтяче. "Вони йдуть", вигукнув він голосом, сповненим жаху. "Вони розірвуть мене на шматки". "Хто йде?", запитав я. "Люди", сказав він. "Вони зламали ворота і йдуть. Хіба ти їх не чуєш?" Отже, це був той шум, який привернув мою увагу. Голодні орди Джагара вишукують винуватця їхніх страждань. «Джама чекає за тим вікном», – сказав я. «Якщо ви погодитесь піднятися на борт як військовополонений, я відвезу вас до воєначальника Барсума. Він теж мене вб'є», – заскривлив Тул Ахтар. «Він повинен», – запевнив я його. Він мить подивився на мене, і я побачив у його очах і виразі обличчя відблиск ідеї, що зароджувалася. Його обличчя просвітлило. Він виглядав майже сповненим надії. «Я піду», – сказав він, – «але спочатку дозвольте мені взяти з собою одну річ, вона в тій шафі». «Поспішайте», – сказав я. Він швидко підійшов до шафи, яка була високою і сягала від підлоги майже до стелі, і коли він відчинив дверцята, вона закрила його від нашого погляду. Поки я чекав, я чув бряскіт зброї на нижніх рівнях і крики та верески й прокльони людей, і я зрозумів, що палацова варта стримує натовп, принаймні тимчасово. Нарешті я втратив терпіння. «Поспішайте, туле Ахтар!» – покликав я, але відповіді не було. Я знову покликав його з тим же результатом, а потім перетнув кімнату до шафи, але Тула Ахтара за дверима не було. У шафі було багато шухляд різних розмірів, але не було жодної достатньо великої, щоб сховати людину, ані жодної, через яку він міг би пройти в іншу кімнату. Я поспішив, обшукав кімнату, але Тула Ахтара ніде не було, а потім випадково глянув на Саному Тору. Вона, очевидно, намагалася привернути мою увагу, але була настільки налякана, що не могла говорити. Тремтячими пальцями вона показувала на вікно. Я подивився в тому напрямку, але нічого не побачив. «Що це? Що ти намагаєшся сказати, саному Торо?» – запитав я, кинувшись до неї. «Зник!» – їй вдалося сказати. «Зник!» «Хто зник?» – запитав я. «Тул Ахтар! Де? Що ти маєш на увазі?» – наполягав я. «Люк джами, я бачила, як він відкрився і закрився. Але це неможливо, ми стояли тут і дивилися». І тут мене вразила думка, яка майже приголомшила. Я повернувся до саноми Тори. «Мантія невидимості?» – прошепотів я. Майже одним стрибком я перетнув кімнату до вікна і почав шукати палубу джама. Її не було, корабель зник. Тул Ахтар забрав його, і Тавія була з ним. Я обернувся і перетнув кімнату до саноми -тори. «Проклята жінка!» – вигукнув я. «Твій егоїзм, твоя марнославність, твоя зрада поставили під загрозу безпеку тієї, чиїх слідів ти не гідна торкатися». Я хотів стиснути пальці на тому бездоганному горлі, я прагнув побачити агонію смерті на тому прекрасному обличчі, але я лише відвернувся, опустивши руки вздовж тіла, бо я чоловік, шляхетний гелієць, і жінки гелію священні, навіть такі як Саноматора. Знизу доносилися звуки поновленої битви. Якщо Нато впрорветься, я знав, що ми всі загинемо. Залишалася лише одна надія на хоча б тимчасову безпеку, і це була тонка вежа над жіночими покоями. «За мною», – коротко сказав я. Коли ми увійшли до головного коридору, я кинув погляд на інтер'єр великої зали, де Тул Ахтар проводив свій суд. Вона була заповнена переляканими жінками. Вони добре знали, яка доля чекає на жінок Джедака в руках розлюченого натовпу. Моє серце стиснулося за них, але я не міг їх врятувати». Щасливий справді буду я, якщо зможу врятувати цих двох. Перетнувши коридор, ми піднялися спіральною рампою до комори, де, увійшовши, я вжив запобіжних заходів і засунув двері на засув. Потім я піднявся драбиною до люка на вершині вежі. Дві жінки йшли за мною. Коли я підняв люк і озирнувся, я ледь не закричав від радості, бо низько над дахом палац кружляв крейсер під прапором «Перемир'я». Я не відчував жодної небезпеки виявлення джахарійськими воїнами, оскільки знав, що вони всі добре зайняті внизу, ті, хто не тікав, рятуючи своє життя. І тому я зістрибнув на вершину вежі та привітав крейсер голосом, який вони могли добре почути над завиванням натовпу. У відповідь пролунало привітання з палуби корабля, і мить по тому він опустився на рівень даху вежі. За допомогою екіпажу я допоміг Фао та Саномі Торі піднятися на борт». Офіцер, який командував крейсером, підійшов до мене. «Наша місія тут безрезультатна», – сказав він. «Мені щойно повідомили, що палац впав під натиском натовпу розлючених громадян. Дворяни реквізували кожен корабель, на який могли накласти руки, і втекли. Немає з ким вести переговори про мир. Ніхто не знає, що сталося з Тулом Акстаром». «Я знаю», – сказав я йому, а потім розповів, що сталося в апартаментах Джеддари». «Ми повинні переслідувати його», – сказав він. «Ми повинні наздогнати його і повернути до воєначальника». «Де нам його шукати?» – запитав я. «Джама може лежати в межах десятка софадів від нас, і навіть тоді ми не зможемо її побачити». «Я буду шукати його, не бійтеся, і колись я його знайду. Але зараз марно намагатися знайти Джаму. Повернімося на флагман воєначальника». «Я не знаю, чи Джон Картер повністю усвідомлював втрату, яку я поніс, але я підозрюю, що так, тому що він запропонував мені всі ресурси Геліуму в моїх пошуках. Я подякував йому, але попросив лише швидкий корабель, такий, на якому я міг би присвятити залишок свого життя тому, що я щиро вірив, виявиться марним пошуком Тавії. Бо звідки мені знати, де на всьому широкому барсумі Тул Ахтар вирішить сховатися?» Безсумнівно, йому було відомо багато віддалених місць у його власній імперії, де він міг жити в безпеці до кінця відведеного йому часу на Барсумі. В таке місце він би пішов, і через Джаму ніхто не міг би бачити, як він проходить, не було б жодної зачепки, щоб прослідкувати за ним, і він забрав би Тавію з собою, і вона була б його рабинею. Я здригнувся, і мої нігті вп'ялися в долоні від цієї думки». Воєначальник наказав підігнати до флагмана один з новітніх і найшвидших летючих кораблів Геліуму. Це було охайне судно напівкабінного типу, яке могло б з легкістю розмістити чотирьох або п'ятьох людей з комфортом. Зі своїх власних запасів він наказав перенести на нього провізію та воду, а також додав вина з птарта та глечики знаменитого дусарського меду. Саноному Тору і Пхао одразу ж відправили у каюту за наказом воєначальника, адже палуба військового корабля під час несення служби – не місце для жінок. Я вже збирався відплисти, коли прийшов посланець і сказав, що Санома Тора хоче мене бачити. Я не хочу її бачити, відповів я. Її супутниця також благала, щоб ви прийшли, відповів посланець. «Це вже інше. Я майже забув про Пхао, але якщо вона хоче мене бачити, я піду, і тому я одразу ж пішов до каюти, де були обидві дівчини». Коли я увійшов, Санома Тора підійшла і кинулася на коліна переді мною. «Змилуйся наді мною, гадро не з Гастору», – вигукнула вона. «Я була злою, але це моя пиха, а не моє серце згрішило. Не їдь, повертайся в Геліум, і я присвячу своє життя твоєму щастю». «Тор Гатан, мій батько, багатий, чоловік його єдиної дитини, може жити вічно в розкоші. Боюся, мої губи скривилися в усмішці, що була в моєму серці. Яка мізерна душа в неї! Навіть у її приниженні та кайті вона не бачила ні краси, ні щастя більшого, ніж багатство і влада. Вона думала, що змінилася, але я знав, що санома Тора ніколи не зможе змінитися». Пробач мені тан Хадрон, вигукнула вона. Повернись до мене, бо я кохаю тебе. Тепер я знаю, що кохаю тебе. Твоя любов прийшла занадто пізно, Саноматора, сказав я. Ти кохаєш іншу? запитала вона. Так, відповів я. «Джедару з деяких дивних країн, через які ти пройшов, запитала вона. «Рабиню», – відповів я, – її очі широко розплющились від недовіри. Вона не могла збагнути, що можна виврати рабиню замість дочки Тора-Хатана. «Неможливо», – сказала вона. «Це правда», – запевнив я її. «Маленька рабиня бажаніша для Тана Хадро Насхастору, ніж Санома Тора, дочка Тора-Хатана». І з цими словами я повернувся до неї спиною і глянув на Фао. «Прощай, люба подруга», – сказав я, – «безсумнівно, ми більше ніколи не зустрінемось, але я подбаю про те, щоб у тебе був гарний дім у Хасторі. Я поговорю з воєначальником перед від'їздом і попрошу його відправити тебе прямо до моєї матері». Вона поклала руку мені на плече. «Дозволь мені піти з тобою, Тан Хадрон», – сказала вона, – «бо, можливо, поки ти шукатимеш Тавію, ти проїдеш недалеко від Джами». Я миттєво зрозумів, що вона має на увазі, і докорив собі за те, що навіть тимчасово забув про Нур-Ан. «Ти підеш зі мною, Фао», – сказав я, – «і моїм першим обов'язком буде повернутися до Джами і врятувати Нур-Ан від бідного старого Пхора Така». Не кинувши більше жодного погляду на Саному Тору, я вивів Фао з каюти, і після кількох прощальних слів з воєначальником ми піднялися на борт мого нового корабля і під дружні прощання в наших вухах попрямували на захід до Джами. Оскільки нас більше не захищала невидима суміш Пхортака або фарба Джахара, що протистоїть розщеплюючим променям, ми були змушені пильно стежити за ворожими кораблями, яких я не дуже боявся, якщо ми вчасно їх побачимо, бо знав, що зможу обігнати будь-який із них. Я встановив компас контролю пункту призначення на джаму і відкрив дросель наповну. Настала швидка барсуміанська ніч. Єдиним звуком був потік розрідженого повітря вздовж наших боків, який заглушував тихе муркотіння нашого двигуна. «Вперше з тих пір, як я знову знайшов її в покоях Джедари в Джахарі, я мав можливість поговорити з Фао, і перше, що я запитав у неї, було пояснення залишення Джами після того, як Тул Ахтар посадив Тавію і мене в угорі. «Це був нещасний випадок», – сказала вона, – «який викликав у Тула Ахтара великий гнів. Ми прямували до Джахару, коли він побачив один зі своїх кораблів, який взяв нас на борт. Щойно вони дізналися про особу Джадака. Була ніч, і в метушні посадки на Джахарський військовий корабель Тул Ахтар на мить забув про Джаму, яка, мабуть, відпливала від більшого судна в той момент, коли ми покинули її. Вони деякий час курсували, шукаючи її, але зрештою їм довелося відмовитися, і корабель попрямував до Джахару. Диво присутності Джами на вершині піку, де ми так завбачливо знайшли її вчасно, щоб врятуватися від мисливців з Угора, більше не було дивом. Переважні вітри в цій частині Барсуму в цю пору року дмуть з північного заходу. Джама просто дрейфувала за вітром і випадково зачепилася за найвищий пік хребта. Фао також розповіла мені, чому Тул Ахтар спочатку викрав Саному Тору з Геліуму. У нього вже деякий час були таємні агенти в Геліумі, і вони повідомили йому, що найкращий спосіб заманити флот Геліуму до Джахару – викрасти жінку з якогось знатного роду. Він наказав їм обрати Красиву, і тому вони вирішили зупинитися на дочці Тора Хатана. «Але як вони сподівалися заманити флот Геліуму до Джахару, якщо не залишили жодної зачіпки щодо особи викрадачів?» – спитав я. «Вони не залишили жодної зачіпки на той час, тому що Тул Ахтар не був готовий до атаки Геліуму», – пояснила Фао. «Але він уже послав своїм агентам слово».